Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Igeretéhez híven Sziartó Péter Ebben a fél évben utoljára Nem lehet elhajolni A tegnapi mérkőzés elől Én itt vagyok a miniszterelnök Hollapján, aki ugye azt írta Jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Hogy győzelem azt kérdezem tőled, hogy mutatom neked a fényképet. És azt kérdezem, hogy kevés dolog van véletlenül. Ha nem akarsz hozzászólni, nem kell. Nincs kérdés. Azt kérdezem, hogy ta, mi erre a... Ugye... Nem, nem, bemutatom neked. Ugye ez van a hollapon. Igen. Miniszterelnök és egy szurkoló. Szurkoló. Vagyis két szurkoló. Igen, két szurkoló, és egy zászló felvidék Szerda de hogy mi van odaírva még van ennek a győzelmen túlmutató üzenete? Hát annyiban mindenképpen szerintem, hogy akik eddig még nem éltek át ilyen sikert, mint például én magam sem, tehát én 1978-ban születtem, azóta azért a nagy futballsikerek elkerülték Magyarországot, tehát nagy tornákon azóta, ha jól szem egyszer voltunk 86-ban, ami azért nem egy sikeres történet volt. Én, én magam is meglepődtem, hogy ugye a futballnak egy-egy futballsikernek ilyen integráló megfelelő ereje van. És jól érezhetően tegnap uh, volt egy pillanat, voltak pillanatok, amikor ez a nemzet valóban egy év vált. És nem szándékosan, no, hogy nem, hogy ez, szándékosan nem azt mondtam, hogy ez az ország egyé vált, hanem ez a nemzet egy év állt, és jól érezhetően határon innen és határon túl magyar emberek pár percre, pillanatra, órára elfelejtették, hogy amúgy uh, teljesen más gondolhatnak az élet különböző dolgairól. Egy dolog egyesített minket, hogy volt uh, 11... Uh, hát ha nem is piros-fehér-zöldbe, de fehér-fehér-zöldbe öltözött ember, akiközben az egyik ráadásul teljesen zöldbe volt a kapus, szóval mindegy, tehát volt egy nemzeti csapat, amelyik mögé oda sorakozott mondjuk 13-14 millió ember. És a, aki eddig ilyet nem élt át, mint például én sem élhettem át ilyet, számunkra ez, ez teljesen új és nagyszerű érzés volt. És szerintem ez a fotó valami mit ad vissza hangulatában. És az, ami tegnap az utcákon volt, független attól, hogy te ezt az utcán élvezted -e, vagy a minisztériumban, ami elől én nem tudtam elhajolni, és amit én ma csak abban tudtam kifejezésre juttatni, hogy az egyébként tervezett első fél órát kicseréltem arra a félórára, ami ezzel foglalkozott, az meglepette? Hát nézd, mondom, én ilyet még nem éltem át, tehát nem gondoltam azt, magam sem, bár futball szerető emberként tartom magam számon, hogy hogy ilyen felhőtlen örömet tud kiváltani egy nagy futballtornán aratott győzelem. Minden esetre ez jó, mert hogy ez, az, az, mert, hogy ez azt mutatja, hogy vagy, hogy tényleg vannak olyan ügyek, amelyek, amelyek mentén emberek néhány órára, percre, pillanatra egyé vagy egységesé válni. Hozzá, az hogy... maga meglepett, azt megmondom őszintén. Én a, a, ugye a minisztérium közel van a Margit-szigethez, és amikor jött be az egyik munkatársam valami külső helyszínről, olyan fél-hat körül, akkor azt mondta, hogy a Margit-híd lábánál körülbelül három nehegy órát állt, mindaddig, amíg rendőrök nem érkeztek a szigeti lehajtóhoz, hogy valami utat váltsanak az, a a a az emberek között. Tehát ez, mindez azt mutatja, hogy az az emberek mentek oda közösen meccset nézni, mert akartak egy közösségi élményt, akik nincsenek kint, azok itthon szerették volna együtt nézni, és ez jó szerintem. Egy másodperc türelmedet kérem, nem fogom felfedni a forrást, de természetesen azért vannak más hangok is, és akkor olvasom neked. Azt írja XY, aki férfi, hogy Gondolom nem szorulnak rám, de azért szeretnék segíteni néhány patent a szövegíróbrigádnak. Minden esetőségre egy nyerünk, a magyar reformok működnek, magyarság sport egység nemzet, stadionok, üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is. Kettő. Döntetlen győzelmi esélyekkel a magyar reformok működnek, magyarság sport egység nemzet, stadionok, legközelebb sikerül, ezt üzenjük Brüsszelnek. Három. Kikapunk, de majdnem megáll. A magyar reformok működnek, sors 48-56-89, elbukunk, de felállunk, üzenjük Brüsszelnek. Négy. Kurvára kikapunk, momentumunk se volt, kommunisták, liberálisok, fanyagok, gyurcsány esetleg bajnai. Ugye most egy lépéssel arrébb megyünk. Hm. Uh, ugye ez egy olyan műsor, amelyben hetente beszél navracs tibor, aki ráadásul ugye már itt jóval korábban elmondta azt, amit később a Klubrádióban, azt akkor nem kapta fel a sajtó, és nem is volt olyan reakció. Ha folytatni ki azt a mondatot, hogy üzenjük Brüsszelnek, akkor mit üzenünk ma? Mert úgy gondolom később szövegek fognak majd születni, ahogy hallad az idő előre, illetve hát ki tudja, milyen esemény lesz. Mit üzenünk Brüsszelnek? Hát hogyha majd a. 80 vagy negyed döntőben összeakadunk a belgákkal, akkor jól megverjük őket is. És a migrációval kapcsolatban mit üzennek a plakátok? Hát a bevándorlással kapcsolatban meg szerintem egyértelmű a dolog, mert hogy az Európai Bizottság egyszerűség kedvéért Brüsszel az elmúlt hetekben is olyan javaslatokkal állt elő, amelyek egész érthetetlenek a, a számunkra, mert ezek a javaslatok ugyanazt az elvet képviselik, mint az elmúlt egy évben, amelyekről bebizonyosodott, hogy teljes mértékben sikertelen Mi az, sikertelen az oka annak, hogy ebben, annak, annak, hogy ebben nincs jelentős változás? Bocsánia? Mi az oka annak, hogy ebben nincs lényegi változás? Szerintem az Európai Bizottság és egy-két erős Európai Állam letette a voksát mellett hogy egy olyan bevándorlási politikát fognak folytatni, amelynek nyomán nem a teher csökkentésre, hanem a teher elosztásra helyezik a hangsúlyt. Ez egy nagyon fontos elvi különbség a magyar megközelítésben. a Brüsszel, is, Brüsszel semmi nem változtat, itt most különböző események állnak hát elő. Nézd, most a, az, hát, most a tényekre kell hagyatkozni. Tehát hiába voltak azok a szomorú események, amelyek voltak, hiába támadtak meg nőket, nyílt színen az utcán, hiába jöttek létre nógózónák no Európában, jól láthatóan az európai mainstream -eről nem hajlandó tudomást Ugye néhány esetben még az is megtörtént teljesen elképesztő módon, hogy egy, egy komplett ország, komplett sajtója ilyen ügyekről három-négy napig is tudott hallgatni, ami azért meglehetősen furcsa, főleg egy olyan országban, amely rendkívül büszke magára a sajtószabadság tekintetében, sőt egyébként más országokat is előszeretettel bírál ebben a témakörben, de jól láthatóan nincs változás. Hogy miért nem változtatnak, azt én nem pontosan értem, mert legalább ezek az események, Hát kellő alapos szolgáltattak volna arra, hogy valami teljesen más irányba menjen az európai mainstream, mint ment eddig. Külvészter úr, kérek engedét arra, hogy Tamásnak akár csak az első alkalma fűzhessek kávét. Jó? Tehát arra, arra pár Ez másra. Felteszek egy kérdést. Ön, ön, van, ön van itthon, úgyhogy Tamás nincs jó állapotban. Ez jól látszik. Mert eltéved, de szerintem azért ennél nagyobb bajok is előfordulnak. Örültéte is nagyon tegnap? Um. Az az egy mondat, üzenjük Brüsszelnek, hogy? Üzenjük Brüsszelnek, hogy mi nem leszünk hajlandók egy olyan politikába beállni, amely egyébként Európa számára önsorsrontó. Ugye a plakátkampányban ennek az országban az elmúlt időben lett hagyománya. Később ugye az is előfordult a kezdet-kezdete után, hogy plakátok megjelentek külföldön is. Tehát ennek a plakátkampánynak a részeként. Vajon annak volna -e értelme, hogy Brüsszel-Brüsszelben értesüljön arról, hogy mi mit üzenünk? Nyilvánvalóan franciául. Hát nézd a... a brüsszeli Európai Uniós intézmények vezetői, dolgozói, munkatársai egészen pontosan tudják, hogy Magyarország mit gondol ezekről a kérdésekről, mert hogyha, mert hogyha valaki, akkor mi magyarok folyamatosan világosá tesszük Brüsszelben, Magyarországon, Strasbourgban, minden létező európai fórumon, hogy mit gondolunk erről a kérdésről. Tehát szerintem a. Ez pontosan tudják, hogy mi a Ez vajon mennyire érdekli Brüsszelt? Hát annyi. nem Az intézményt, a belgákat például. Hát néz szerintem a, a belgák, tehát a belga emberekről Igen. beszélünk most, a belga Igen. állampolgárok helyzetértékelése azért szerintem jelentősen megváltozott, mert, mert bár a brüsszeli támadás az nem belgiumnak, meg a belga embereknek szól, de csak belgiumban, a belga fővárosban hajtották végre. Holott az nyilvánvalóan nem azért történt Brüsszelben, mert az Belgium fővárosa, hanem azért, mert az európai intézményeknek helytadó város. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy a belga emberek mindennapi élete szempontjából ez egy olyan változás, amikor a saját bőrükön érzik a, a terror eredményét, vagy a terror szelét, aminek nyomán én nem gondolom azt, hogy a Ugye a belga emberek teljes mértékben egyetértenének akár a belga kormány migrációs álláspontjával, akár az európai intézmények migrációs álláspontjával. Lehet-e érvényes és eredményes majd de a népszavazás, vagy ne fussunk előre, maradjunk a főnök szavainál, hogy a hidon akkor kell átmenni, hogyha eljött a hídfő? Ez természetesen így van, és azt is gondolom, hogy, hogy kevés olyan téma van ma Magyarországon, de akár Európában is, ami annyira érdekelni az embereket, mint a bevándorlás. És szerintem kevés olyan téma van ma Európában, amelyben az európai emberek. Az európai emberek véleményét ki kellene kérni, mint a migráció. Menjünk vissza Franciaországba a tekintetben, hogy végül is mennyire tettek eleget a szurkolók annak, hogy regisztráltak a külképviseleteken. A szurkolók egy jelentős része, mint egy 70%-a regisztrált. Teljából mielőtt... sejtett, hogy hány emberről van szó? Hát több mint tízezer ember utazott Franciaországban. És nagyjából ennek a 70% a konzuli regisztrációs honlapon regisztrálta magát, ami szerintem hihetetlen fegyelemről tesz tanúbizonyságot megfelelőség tudatról, hiszen azért jól érezhetően a, a, a labdarúgó Európa bajnokság egy most vonzó célpont lehet azoknak. Hogy hát azt hogy az, az emberek nem is gondolnának, költ. hogy tudom, a, a jogi státusz Franciaországban jelenleg is az, hogy szükségállapotra. E, sőt, így van. Nekem van olyan, Ismerősön barátom, aki úgy volt, hogy a gyermekeivel elutazik az Európa Vajnóság egy vagy két meccsére, és nem is gondolt arra, hogy itt bármilyen kockátot kéne felfedezni, amikor hazament, és akkor mondta a feleségének, hogy van ilyen lehetőség, akkor mondta neki a felség, hogy hát szerintem nem kéne. És akkor döbbent rá, hogy vagy valóban vagy van, nem van ön, most ilyen szempont. De nem ön mondása, hogy egy szüksége állapotú státuszországban legyen egy ilyen nemzetközi egyezmény? Vagy egyezmény, egy ilyen nemzetközi esemény. Hát nézd, az, az biztos, hogy az egész európai helyzet furcsaságára azért mindez rámutat. Hogyha belegondolsz, akkor azért egy-két évvel ezelőtt a terrorfenyegetettség, a terrorizmus szele az jóval elkerült Európát. Tehát talán abban egyet hogy néhány évvel ezelőtt, amikor mondjuk közelkeleti tudósításokat néztünk a híradóban, akkor többé-kevésbé nyugodtan döltünk hátra a fotelben abban a tekintetben, hogy na, ilyen Európában biztosan nem fog megtörténni. Most ehhez képest azt látjuk, hogy a fenyegetés az Európában igen igenis kézzelfogható közösségben van, kvázi a mindennapi életünkben. Mondjuk, mondjuk az egész magyar hozzáállási nagyon sajátságos, mikor nem szeretnék egészség, uh, geopolitikai Ismérvekkel kell előhozakodni, hiszen amikor Tájföldön volt a cunami, akkor az köztudomású volt, tehát legalábbis utána köztudomásúvá vált, hogy Magyarországon jóformán senki nem mondta le. Tehát, hogy egyszer, hogy az Eszterházi Péter korábbi műsorban mondta, hogyha elhatározták, hogy nyaralnak, akkor függetlenül attól, hogy esik, vagy hó fúj, akkor ők nyaralnak, tehát a magyarok nem mondták le a Tájföldi utazást. Um, ennek következtében nagyon fura eldönteni, hogy végül is a franciaországi eseményekhez való viszonyulás, ha egyszer ott van az Európa-bajnokság és Magyarország bejutott, akkor, akkor milyen mértékben számolnak azzal, hogy ott milyenek a körülmények. Hát, szerintem ez mindenkinek az egyéni mérlegelésén múlik nem Emlékszem arra is, amikor egy észak-afrikai országban követtek el terror támadást, és néhány turista haza akart, vagy jó néhány turista haza akart jönni, és ebben próbáltunk közreműködni, akkor azértük, vagy őket hazahozó gépek kifele szintén tele voltak, tehát a, a, a... Tunézia, vagy Egyiptom lehetett tehát, tehát valóban a helyzet az az, hogy, hogy, hogy az ember, mind, tehát mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy, hogy ezeket a kockázatokat milyen mértékben építi bele a, a döntésébe, de hát jól láthatom, több mint tízezer magyar ember úgy volt vele, hogy 44 év után ott vagyunk az Európa-bajnokságon, akkor, akkor kell szurkolni a csapatnak. Tegnap ők is fantasztikus teljesítményt nyújtottak, mert bár az osztrákok számban általak többen voltak a stadionban, de csak a magyarok voltak a hangosabbak, mondjuk de ez az eredmény alakulásának tekintetében Igen, az eredmény alakulásának tekintetében ez persze érthető is, vagy az eredmény alakulása érthető meg ebből a szempontból, ezt nem pontosan tudjuk, de az egészen biztos, hogy, hogy nekünk itt ilyenkor az a munkánk, hogy felkészüljünk a lehető legrosszabbakra. Tehát azért telepítettem én ki mobil konzuli szolgálatot, ezért Hoztunk létre mindhárom magyar csoportmérkőzéssel érintett városban ideiglenes konzulátust. Azért vannak inne az embereim, hogy, hogy ha ne adj Isten valamelyik Hágyom. magyar bajba. Há, az összes részt. Mind, mind a három csoportmérkőzés helyszínére telepítettünk ideiglenes konzulátust, és mind a három csoportmérkőzés helyszínén mobil konzulli egység is segít, akik közvetlenül a stadion illetve a zónak közelében egy mikrobuszban tartózkodnak, mert azért mindannyian voltunk már futammeccsen, nagyjából el tudjuk képzelni, hogy mik azok az események, amik megtörténhetnek egy-egy Győzelem, vagy ne a Isten vereség után, de még nem is kell ahhoz futballmeccs, hogy mondjuk külföldön egy magyar állampolgár elveszítse az iratait, stb. stb. Na most ez nyilvánvalóan okay. egy ilyen érzékeny közegben még, még nehezebb probléma. Azt írja XY-nak férfi, hogy nyugodtan elolvashatom az e-mailjét, de a nevét ne olvassam be. Vannak más betelefonálós műsorok, amelyek most példásabban teljesítenek, mint az enyém, a betelefonálás szempontjából. Ott is nagyon sokan mondják azt, hogy nevemet leadták, nem tudom hol akikben ilyen jellegű félelem van, te azt érted, vagy nem érted, ez az ő egyéni szociális problémája. Vagy nem akkor én a védfelelő? Igen, igen. Azt teljesen jogosnak gondolom, hát ezt mindenki eldöntheti magáról, hogy a véleményét milyen mert A kormányzati retorzió a tekintetben, hogy valaki elmondja a véleményét, és ha állami munkahelye van, akkor őt ott valami izé éri. Szerinted, ha tíz a maximum, és egy a minimum, ilyen természetesen csak én az egyéni benyomásodról gondol hogy ez ígyben tapasztalatod nincs, nem figyeztét felmérés, hanyos lehet. Egészség. Köszönöm, mert én a, én a magam által vezetett intézményrendszerről tudok beszélni. Én, és számomra soha nem volt szempont az, hogy egyébként nagy politikai kérdésekben ki milyen álláspontot És most nem csuklannak kérdések. sokan hogy érted? a minisztériumodban, hogy ha ők ezt most elmondanák, hogy a Péter nem mond igazat. De hát nyugodtan ide Nem tudod, hogy ne, ne, nem is én, én most tudnék neked felsorolni olyan neveket, és nem fogom természetesen megtenni, akikről én magam tudom, vagy azért mert mondták, vagy azért mert a pályafutásuk egyértelműen bizonyítja, hogy, hogy valószínűleg, ha megkérdeznéd, akkor politikailag nem ehhez az oldalhoz tartoznak. De ez engem, hogy is mondjam, soha nem érdekelt. Én, én pont uh, ugyanúgy kötelességemnek érzem, hogy mondjuk a kóka János érdekeltségi körébe tartozó uh, gazdasági segítsem külföldön, mint ahogy adott esetben, ha vallis érdekeltsége tartozó cég kér, hitelt, vagy bármi mást, akkor ugyanolyan szempontból vizsgáljak, mint bárki más. Tehát én azt, mivel külgazdasággal meg külpolitikával foglalkozom és hiszem azt, de a külgazdaságban, meg a külpolitikában teljesen mindegy, hogy ki milyen álláspontot képvisel, mert Magyarországot képviseljük, és magyar sikerél hajtunk. Engem soha nem érdekelt az, hogy ki milyen egyébként belpolitikai álláspontot képvisel, mert engem a végén majd külpolitikai, meg külgazdasági sikerek alapján fognak megmérni, és miért lenne nekem jó az, hogy egy magyar cég nem tudna külföldön sikert elérni, nem tudna exportálni, mert egyébként mert nem, velünk, nem velünk szimpatizál. Hát ez teljesen irracionális álláspont. Ha már itt tartunk, ez már a, a levére vonatkozik, az mennyire, hogy ugye egy már felhívtam a figyelmet, és ebben nem volt közöttünk külön, nézett különösség egy szükségállapotban lévő országban levő Európa-bajnokság. A másik pedig, hogy maradjon úgy, hogy semmit nem robbantanak. Maradja egy zacskót fognak elpukkantani. Ehhez képest háború dúl, mondjuk az oroszok és az angolok között, és emberhalál is vagy legalábbis nagyon súlyos sérülések, ugye olyan emberekkel, akik nem repülőgépen mentek, akik eleve verekedni mentek, és akik olyan patáliát okoztak, az azt hiszem egy nagyon enyhe kifejezés, hogy a francia rendőrségnek nem tudom milyen erőkkel kellett beavatkoznia. Ez nem anakronizmus itt. Hát nézd én, én, én tartózkodnék attól, hogy bármelyik más országot, meg annak rendfenntartó erőit bíráljam, főleg egy ilyen esemény, mint a labdarúga EB mondjuk kellős közepén, amikor nyilván nem helyes, vagy nem kellene semmifajta pánikot kelteni, de. Azt azért én furcsálom, hogy az események idáig mehettek. Mint hogy azt is furcsálom, hogy olyan eszközöket tudtak bevinni a, az angol-orosz labdarúgó mérkőzésre, amit szerintem itthon már MV1-es meccsegbe se azt, ez hogy én, én nem ez láttam egyeket, azt hiszem, hogy azok névre szólóak, azt mondták, hogy senki nem nézi, tehát senki nem kér iratot. Hát nézd, még egyszer mondom szerint, hát ugye az mb 1 ben több százezeres büntetéseket szoktak kiszabni akkor, hogyha valamelyik szurkoltábor petárdázik. Na most ehhez képest az angol-orosz mérkőzésen olyan eszközök jutottak be a stadionba, amelyek most, most nem futball szakmai szempontból, hanem biztonsági szempontból nyilván aggályosak, és erre majd nyilván egyszer valakinek majd választ kell adnia, hogy ez hogyan történetett meg. Itt kérdés szemeid... az, hogy valaki ezt miért használta, de ugyanúgy kérdés, hogy hogy juthattak be ezek az eszközök? Lelki szemeid előtt látod a Budapesti Olimpiát e tekintetben? Én nagyon szeretném látni, nem csak a lelki, hanem az igazi számeim előtt is a budapesti olimpiát. Hát a magyarországi olimpiát, És mi a levél. Így, így. Nagyon örülök már elszoktam attól, hogy, le, hogy ö, hogyan lehet felhőtlen örülni egy valódi magyar sikernek írja, aki férfi. Sajnos már is látszik, hogy a politikusok ezt önös céljaira kisajt eltítani Igyekeznek, miniszter miniszterelnökünknek annak hálát visszataszító módon. Elkezdődött a farkasházizás, pedig nem hiszem, hogy lenne olyan épelmű magyar, aki szomorodna. Ez a siker azért értékes, mert valós nemzetközi és született nem pedig a belső Ált siker propaganda, aminek az utóbbi hat évben folyamatosan tanúi vagyunk. Ez nem kormánypárti siker, nem ellenzéki siker, nem ellenzéki kudarc. Az egész ország sikere ne saját is csak kivagának az a 6-8 kormánypárti politikus, aki a vippáholyban egymás kezén szorongat. Ez a siker nem a stadion építésnek, nem a miniszterelnökünknek köszönhető, hanem annak, hogy hagyták a focistákat dolgozni, talán még kellően motiválták, és őket kérem, hogy nevemet nem nincs, esetleg beolvas üzenetemet, tiszteleten, x én nem tudom, hogy ezt bárki ki akart -e használni, bárki. arra vonatkozott, uh, ami, ami még az előtted levő idő uh -huh. volt, ahol felolvastam különböző szövegeket. Én azt gondolom, hogy, hogy itt most egy dolgom van mindenkinek, az, hogy örüljön, és uh, ne fanyalogjon meg most egy kicsit. Ez az azért nagyon fontos, élet, amit mondasz, mert, mert a miniszterelnök még az első periódusban, a sose fogom elfelejteni, akkor én még lehet, hogy közszolgálat voltam, az első iraki civil halott az egy, azt hiszem, a toj volt, még erre is emlékszem. Uh -huh. Tehát ott volt egy munkatárs, civil volt, nem katona, és amikor meghalt, és elindult egy ilyen össznépi, hogy kormánypárt ellenzék, azt mondta, hogy ez alkalmatlan pillanat arra, hogy itt most párt, pártolszunk. Egyen. Aztán ez később nem biztos, hogy folytatódott. Nem muszáj kommentálni, én egy mondat erejéig azt mondom, hogy én megértem kicsit fura, hogy nincs és kicsit fura, hogy ilyen korán befejeződött a parlament, nagyon jó, hogy elmennek magyarok szépszámmal és a kormány emberei is Franciaországba különböző helyszínekre, attól függően, hogy hol vannak a csoportmérkőzések. Én azonban azt mondanám a magam Kejfej stílusában, hogy azok a politikusok, akik ott vannak és akiknek nem inkük, azok ne vegyék magukra, bár általában nem trikóban vannak, hogy több szerénységet lenináltás az ügyben, hogy napközben milyen éttermekben vannak, visszatetsző. Jól a hallom, hogy Mert próbáltam követni a gondolatmenetetet, hogy milyen éttermekben vannak. Ugye erről számolnak be az újságok, hogy, hogy napközben hol látják azokat Aha. a politikusokat. Hát nézd, de én azt tudom mondani, hogy ha valaki az adózott jövedelmét költi, akkor azt ott költi, ahol éppen jónak gondolja. Én ezt értem, de azért te a saját zakó történeted után is azért gondolom, hogy abból levontál a következtetést arra, hogy a magyar nép hogyan viszonyul Hát nézd, az a, a számomra egy, egy megdöbbentő történet volt, mert ha valaki, akkor mondjuk én sokat szereplek a médiumokban, rólam azt mondom, hogy mindenki láthatja, hogy minden nap öltönyben vagyok, és az is valószínűleg, hogy is mondjam, elképzelhető, hogy egy öltöny használat után tönkre megy. Na most, ebből aztán olyan sztorikat kikerekíteni, mint amik kikerekedtek, azért ez a legdurvább képzelő uh, erő is kezdődött. Követségfaktorról tudjuk, kevés hogy volt, kevés volt, uh, kevés volt uh, hozzá. Én, én azt gondolom, hogy én, én nagyon szívesen vagyok Dunok egy futszár feliratú melegítőben, de hogyha úgy jelennék meg a nyilvános eseményeken, és nem öltönyben, akkor meg azért bírálnának teljesen jogosan. Tehát nekem van egy munkaruhám, és az előfordul az emberekkel, hogy a munkaruhá tönkre megy. Nekem öltöny a munkaruhám, mert nap, mint nap azt kell viselnem. Persze értem én azt, hogy mindenből támadást kell kreálni, és mindenből próbálni kell, mindennel próbálni kell az embereket befolyásolni, mint ahogyan azt sokan sokszor meg is teszik, de én, hogy is mondjam, ettől mindig távol tartanám. Jó, amikor például a egyen vagy legyen bármilyen más orgánum arról számol, hogy XY kékvilogót használ olyankor, amikor nem kéne, akkor azért te is megéled azt, én biztos, figyelj, ha nekem lenne egy kék világom, két napon keresztül tudja, hogy egyfolytában úgy közlekednék. És azt mondanám, hogy tudjátok, mit bekaphatjátok, én ezt kegyszer ki, ki akartam próbálni, de nyilvánvaló, hogy viszás, hogy megszólják azokat, akikről azt gondolják, hogy elindulhatnának hamarabb is, vagy a rokonaikért nem kell, hogy feltétlenül kék villogos de, autót nézd a... Ugye, mi miniszterek használhatunk megkülönböztető jelzést jogszabályi feltételek alapján. Tehát most mondok neked egy példát. Én mondjuk, amikor egy német nagyvállalat vezetőjével tárgyalok X időig, és X plusz 30-kor pedig indul a repülőgépem a NATO külügyminiszteri Tanácskozása, akkor a kettő között nyilvánvalóan a jogszabály lehetősége lehetőséggel élve. A sofőr használja a két hogy odaérjen egy hivatalos programra magánprogramra, vagy ha az ember nem siet vagy odaér, vagy nincs rá szükség, akkor meg nyilván nem kell, vagy nem szabad használni a, a, a két De te, Szerintem ez jogszabályok ez A te, szabályoznak be a... kell tartani a jogszabályok. De az de A, hogy hát normális fiúnak tűz. Azt látod, Köszönöm. hogy. Jól esik. De azt kérdezem, hogy azt látod, -e, hogy amikor nem leszel miniszter, hogy akkor. Fogod-e tudni azt a normál viselkedést, ami mint miniszterként nem biztos, hogy jellemzett? Én, én, én ezt másik oldalról nézem. És én, és én most is ugyanúgy akarok viselkedni, mint ahogy viselkedtem akkor, amikor nem voltam miniszter, és, és remélem, hogy többé-kevésbé sikerül is, és pont ugyanúgy szeretnék viselkedni, mint amikor majdnem. De azt is tudja, hogy az nem emberek nem is másféleképpen viszonyulnak. De hozzá. ez, ez oh, meg ez, ez nem is kérdés, ezért is szerintem nagyon folyamatos. Uh, hogy is mondjam, tehát uh, édesapám uh, mondta, amikor a, amikor a politikában mondjuk, mondjuk azt, hogy komolyabb funkciókat kezdtem el betölteni, hogy sose felejtsem el, hogy honnan jöttem. És ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy ő ezt mondta, meg azt sem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem. Uh, az a közállapotokat mutatja Magyarországon vagy bárhol más, hogy az orlandói tragédia kapcsán az is téma, hogy egyébként a helyszín mire szolgált? Hogy ez egy meleg bár volt? Nézd, szerintem teljesen mindegy, hogy azok az emberek, akiket megtámadtak, azok egyébként milyen életvitelt vagy életmódot választanak maguknak, egy a lényeg. Embereket öltek meg, teljesen mindegy, hogy ezek az emberek egyébként miért voltak ott, vagy hogy voltak ott. Ezek ártatlan, békés emberek voltak, akik szórakoztak. Kikkel, hogyan és milyen életvitel szerint szerintem sokatlagos vagy hát nem is fontos. Kérdés. Az az egész megdöbbentő, hogy, hogy ilyen meg tud történni, és azt, azt tényleg felháborítónak tartom, hogyha valaki egy ilyen eseményt arra akar felhasználni, hogy mondjuk milyen vallású volt az elkövető, milyen beállítóságúak voltak az áldozatok, mert mindegy, van gyilkos, meg vannak áldozatok. Nincs a függés a következő kérdéssel, csak az rövidségére való tekintettel, Uh, visszamegyünk néhány héttel ezelőtt, uh, azt mondtad, hogy a Magyar Álláspont szerint az uniós szankciókról Oroszország nem lehet fű alatt dönteni, a szankció felülvizsgálata nem lehet automatikus procedúra. Mi a fű alatti döntés? Fő alatti döntésnek nevezem azt, amikor uh, mondjuk alacsonyabb rangú állami tisztviselőknek uh, adják meg a döntés uh, jogát ebben az ügyben, tehát mondjuk uh, a állandó képviselők vagy azok helyettesei Brüsszelben ne döntsenek szerintem Európai Uniós szankciókról, hanem döntsenek az állam és kormányfők. Mert ha van olyan fontos kérdés, aminek fel kell érni erre a szintre, akkor szerintem az Oroszország ellen fogadatosított szankciós intézkedések ilyen döntése. Alexander Wulin leszögezte, illetve aláhúzta, hogy Szerbia nem lesz migránsok parkolóhelyez, ez az olyan terület, ahol vissza lehet mindenkit küldeni, mert valaki úgy döntött. Alexander Wulin szerint hétfőn elfogadott magyar törvény arra enged következtetni, tehát itt vagyunk a, a küszöbnél, ugye ma a szerda van, a hétfőről van szó, de tegnap előtt, hogy bármilyen megállapodás, egyesség, párbeszéd, vagy a nemzetközi jog betartása nélkül vissza lehet küldeni valakit Szerbia területére, ez pedig számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan. Rados Gyurovics a menedékkérők védelmével foglalkozó központvezetője szerint, ha valóban igaz, hogy Magyarország Szerbiába küldeni vissza a határmentén elfogott migránsokat, azzal a migráció teljes terhét Szerbiára helyezni. Át. És a hír alapvetően úgy szól, Szerbia nem engedi meg, hogy Magyarországról vagy bármely más országból erővel küldjenek vissza a migránsokat Szerbia területére, meg rá pedig magyarázatot fog kérni a magyar hatóságtól a migránsokról szóló új törvényről, amely szerint a határ 8 km-es körzetében elfogottakat visszaküldhetik a határa, jelentette ki Alexander Hulin, szerb -Szoci Ügyi miniszter. Nézd, egyrészt folyamatos a kapcsolat a szerb hatóságokkal, tehát mind a külügyminiszterek, mind a belügyminiszterek, mind a miniszterelnökök szintjén folyamatosan beszélünk, kiváló és jó a kapcsolat, soha ilyen jó egyébként a magyar-szerb viszony nem volt, mint most. Természetesen a bevándorlási válság az sújtja a szerbeket is, én itt azt mondom, hogy minden országnak megvannak a maga uniós és nem uniós kötelezettsége, hiszen a szerbek nem uniós tagország, de tagjelölt. Uh, és ez a kötelezettség az, hogy mindenkinek meg kell De védeni valami, a saját meg kell védeni a saját hatást. Ezt, ezt a 8 km-es körzetre vonatkozó döntést. Hát nézd azt, hogy mindenkinek kötelessége az, hogy megvédje a saját határát, akár a ki, akár a belépésnél. Tehát mindenkinek az a felelőssége, hogy ne engedje, hogy az ország a területére illegálisan belépjenek, meg azt, hogy onnan illegálisan kilépjenek. Szerintem ezt mindenkinek tudomású kell Elég elméletileg módon azt az egyetlen intézményt, amely tudommal a külügyminisztériumot és külgazdasági minisztériumot illeti nem találom, amely hátérintézményként beolvad a fejből. A Balasi Intézet, Na, igen, a igen jó, ott a eh, Az ő sorsa? A, a, a minisztérium integráns részeként fogja folytatni a, a munkát. Nálunk van egy kultúrdiplomáciával és tudománydiplomáciával foglalkozó államtitkárság, amelyet így István korábbi nagykövet vezet, aki by the way hogy ős-magyar kifejezést használják, szociális szocialista kormányok alatt is nagyköveti pozíciót töltött be. Tehát így jártó István, nagykületúr, államtitkár úr vezeti ezt az államtitkárságot, és egyébként is eddig hozzá tartozott a balasi Intézet, mint önálló intézet, most majd hozzá fog tartozni, mint a minisztérium része. Azt kérdezem, mert az elkerült a figyelmet és a Gulyás Gergelyenhol beszélgetésből, technikai okokban nem lesz semmi, hogy a klasszikus diplomáciai feladatok mellett a külgazdaságot, hanem a kulturális és tudománydiplomáciát diplomáciát magába foglaló külügyi igazgatás megteremtésével, tehát hogy a külügyel kapcsolatos törvényt végül is tárgyalta-e a parlament. Tárgyalnia kellett, uh, tekintettel uh, arra, hogy, hogy ezt most már jó néhány hónapja uh, benyújtottuk, és én azt uh, gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ha már integráltan működik a külügy, és tudománydiplomácia, uh, és ez a gyakorlatban jól működik, akkor ennek legyen meg Ez egy, uh, akkor egy is. Tehát ez most a jelenlegi helyzetnek a fixálása. Gyakorlatilag a az történt, hogy összegyűjtöttük egy ágazati törvényben mindazokat a jogszabályokat, amelyek egyébként vonatkoznak erre a területre az egyszerűség, az átláthatóság és a bürokrácia csökkentés érnek. nem állítanám, hogy nem maradtak kérdések. másnak, Tamásnak nagyon szépen köszönöm a közvetítői tevékenységet, amelyben elévülhetetlen érdemeket szerzett, és szeretném, hogyha a rossz kedve az megszűnne, mert szerintem nincs rá Hiszen, nyertünk. Hiszen nyertetek meg egyébként is, de ami a mi kettőnk beszélgetéshez tartozik, durván két hét múlva. De mennyire aggódsz Anglia miatt? Hát aggódok. Tekintettel arra, hogy elég kiegyensúlyozott helyzetet mutatnak a közvenémi kutatások, és mind az Európai Uniónak, mind Magyarországnak nagyon komoly hát, károkat okozna, hogyha a britak úgy döntenének, hogy kilépnek az Európai unióból, Min Min múlik? Mind múlik? Uh -huh. Hát szerintem azon, hogy a jönyegi brit kormány hitelesen el tudja -e magyarázni az embereknek, hogy a, hogy a briteknek is valóban jobb, hogyha az unión belül van. És ez két hét alatt megtörténhet? Hát nem két hét alatt kell megtörténni, mert hónapok óta ezt csinálják. És az most eredmények azok mit mutatnak, hogy mit nem akarnak megérteni az angolok, és nem csak angolok? Hát nézd, mivel angol fejjel vagy brit fejjel nehéz gondolkozni tekintet arra, hogy magyarok vagyunk, ezért nem pontosan tudom a választ, de az, az jól látszik, hogy hogy nagyon kiegyensúlyozott a helyzet, és az Európai Uniónak politikailag és gazdaságlag is nagyon komoly károkat okozna, hogyha a brittek kilépnének, úgyhogy jobb lenne elkerülni ezt a forgatókönyvet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, hogyha élet még, ha van ez a műsor, a te életkorod alapján, meg a tanás életkor alapján ez, az ellenkezője felesen merül, akkor ősztől ismét szívesen vagytok látva. Köszönjük szépen, itt leszünk, ha lehet. most. Közéleti Háttér magazin. Hőszerkesztő Fiala János. Lehet? Uh, egy olyan hidegfejű racionális ember számára, mint te, uh, ez a... Elnézést, én bevallom a tudatlanságomat. A Brexit az mit jelent? <gül> hát a exit nek a Britnek és az exitnek a... Oké. Okay. Mi a Huxit? Mi a húkszít, az ugyanez magyarra? Hát ha lenne ilyen szavazás, akkor igen. Uh, mint ahogy egyébként minden egyes országra vonatkozik, tehát jönne létre egy új szó? Uh, gondolom, kitalálnák. Oké. Oké, rendben van Péter, Duronelli Péterrel beszélgetek. Azt kérdezem tőled, én azt gondolom róla, de javíts ki, nem fogok pszichologizálni, ez most kivételesen nem az, hogy te magukat a folyamatokat önmagukban nézed. Az, hogy ez neked tetszik vagy nem tetszik, azt elmondod, de nem tartod lényegesnek, elvégre a folyamatok nincsenek rá tekintettel, neked kell a folyamatokra tekintettel lenni. Az az aggodalom. Ami az angolok kiválásával kapcsolatos, az egy mennyire természetes, vagy nem természetellenes. Tehát, hogy maga az eső mennyire foglalkozik azzal, hogy az az embereket hogyan érinti, ami annyiban egy rossz példa, hogy az eső az egy természeti tünemény, az angolok kiválását pedig, hát az angolok idéznék elő, az nem egy tőlük, fel. Től a rajtukok, kívül bekövetkező valami lenne. Ennek a jelentőségét szerintem mélységesen a mindenki és amikor alulbecsüli egyértelműe az hogy nem ez a fejlődés iránya függetlenül attól, hogy olvastam a blogbejegyzésedet, bejegyzésedet, amelyben azért elég patetikus voltál önmagadhoz képes különös tekintettel a második világháború utáni státuszkónak mint egy felbomlását jövendölve, azt kérdezem, hogy ez egyértelmű -e, hogy maga a fejlődés nem ebbe az irányba mutat, függetlenül attól, hogy te ennek örülsz -e vagy sem Fejlődés, ez magával egy ilyen kérdés. Rende van, igazad van, cseréljük ki másra. E, folyamatoknak. Folyamat, igazad van. Igen, tehát hogy, hogy nem biztos. De fejlődés, gondoljuk, hogy... Igazad van, és... igaz, de már, már megadtam magam, Péter. Igen, igen tehát hogy <coughs> e, a, ha, ha megszavaznák a kilépést a bíztek, akkor az ilyen emblematikus <coughs> esemény lenne, mint a általunk ismert világrend végének a kezdete. Nagyon kicsit komplikált, de, de a átónunk ismert világrend, ami és számukra legfontosabb része ennek a világrendnek az a Európai Egység. Ráadásul az folyamatosan egyre nagyobb Európai Egység, aminek egyébként a felvállása lehet, hogy már évekkel ezelőtt megkezdődött, csak ez nem annyira látványos mint amilyen látmányos lenne egy brit szavazás a kilépésről. Ami egyébként nem életlenül nagyvittalmi azonnali kiválását, mert minimum két év kellene, nem életlenül aki tudna lépni az unióból, de lehet, hogy nem lesz elég két évnek, Pont? Pont. Ezzel tisztában vannak az angolok is? Én nem tudom, hogy kik elmennek szavazni, mivel vannak tisztában. Általánosságban egyébként, amikor az emberek szavaznak, akkor nagyon-nagyon korlátozott információk akják mostnak. Tehát hogy nem. Az emberek többsége nincsen tisztában. Mekkora részvételre lehet számítani. Nem, nem tudom, mert elég magas egyébként tudomásunk szerint a briteknél a részvételi hajlandóság az ilyen szavazásokon. Szerintem ez egy viszonylag meg. De, de Elnézést, majd megint kijavítasz, de akkor már onnantól helyt tudsz magadért állni. Megbolondultak, vagy meghűltek az angolok? Ez egy önmagában elérhet mondani vagy nem mondanám, de nem, nem gondolom, hogy, hogy sok értelme van annak, hogy kilépjenek, hát nem tudom, mitől lesz nekik ebből jobb különösen nagyon nagybita, azért van egy speciális státusa a, az unión belül. E, igazából nem tud, abból a szempontból nem teljesen racionális a döntés, hogy, hogy az, hogy mennyire jobb az, hogy kint vagyunk, mint ha bent vagyunk, ezt igazából senki nem tudja. Még azok sem, akik avval kampányolnak, hogy nem akarnak bent lenni. A kiválás okozta sok az anglia gazdasági erejével van összefüggésben? Nem, egyáltalán nem, ez egy politikai sok, és nem angiát ö, viselni meg első körben, hanem az Európának azokat a részeit, amelyek számára az Európai Egységnek a működése az, az a stabilitás szempontjából fontos. Tehát az olaszország, Spanyolország, Portugália, görögország. Magyar, hogy azt mondod, hogy ez lehetséges hogy olyan politikai folyamatot indít el, ami? Amely? Igen, ez a politikai folyamat már elindult egyébként. A, a, Igen. a régi... Tehát e tekintetben nincs különbség, amikor a görögök akartak kiválni, vagy kizárják őket, vagy Anglia között. Valójában arról van szó, hogy egy szem megpattan, és a lánc szétesik? Ez egy kicsit fontosabb dolog lenne, mert ugye Görögország nem az Unióból lépett volna ki, hanem ugye csak az eurozónás szakságból függesztett volna fel. Ez egy fontos dolog és ugye Görögország egy kis országra, de ő az, aki, aki egyébként nagyjából maga tehetetlen és lélegeszhetődépre szorul. Nagybiztania pedig, pedig az Európai Uniónak egyik erőközpontja, akárhogy is nézzük. És ha az ő kiválásával az Európai Egység tovább akadna, mert ugye már szakad, és ennek az európai politikai eliteknek a leharcolódása, a szlerózisa és a eljövő alternatív politikai irány, irányoknak alternatívában, is csak egy van, tehát, hogy, hogy, a, hogy a nem mainstream politikai pártoknak az előretörése, amelyik sokkal kevésbé európai közösségi fókuszú, hanem inkább ilyen befereforduló, kevésbé kooperatív, azok, azok ezt az egységet viláják szét, és azok az osztában, akiknek számára fontos, hogy Európa idő a szemük alá nyúljon, azok országok számára ez, ez komoly nehézséget okoz. És ezek nem kis országok, tehát az Olaszország a világ egyik legnagyobb gazdasága, a világ egyik legnagyobb pénzügyi rendszerével. Azt, így a madár István, hogy a britek esetleges kilépése a világazdasági hangulatnak sem tenne jót, a nagy nemzetközi intézetek szinte hónapról hónapra viszik lejjebb a globális növekedési előrejelzéseiket, miközben fokozódó kockázatokról beszélnek, ez nagyjából ugyanaz, mint amit te mondasz, ugye? Uh, igen, bár én nem kötném össze a Brexit szavazásnak a, uh, az eredményét a globális konjunktúrával, mert jó, folytatódik a szöveg. Kína lassul, a nyersanyag exportőr feltörekvő gazdaságok az alacsony világpiaci árak miatt szenvednek, miközben a piac annak sem igen akar hinni, hogy az Egyesült Államok elően jó bőrben van egy bátor kamatemelési ciklushoz. A recessziós veszélyek küzdő Japán, illetve a migrációs válsággal próbára tett Európa, hiába önti a pénzt a gazdaságába, igazán biztató eredményeket még nem tudtak felmutatni. Ebben a környezetben a társadalmi elegezetlenség számos formában bukant fel az utóbbi időszakban, sokan még Donald Trump szílen lépését is ebbe a mintába illesztik bele. Kína olajárak, törekvő gazdaságok, Fed, defláció, Japán migráció, terrorizmus, Trump, soroljuk a szlogeneket, a befektetők homloka pedig egyre ráncosabbá válik, pedig pont még egy Brexit hiányozna nekik, a társadalmi és gazdasági feszültségek sosem tesznek jót a tőkepiaci hangulatnak, már pedig a válság, a lassú korrekció, a munkaerőpiac krizise miatti elégedetesség láthatóan újabb és újabb megjelenési formában jut a felszínre. Uh, igen, ezek, igen ezek, ezek mind fontos uh, faktorok, én alapvetően én én azt a belülről jövő konjunkturális lassulást emelném ki, ez a legfontosabb igazából. Tehát hogy a világgazdaságának a lassulása, ami egyébként a gazdasági, elmúlt 25 év gazdasági növekedési modelljének a kifulladásához köthető. És ilyenkor egyébként, amikor nincs növekedés, és nincs még több cashflow, akkor minden baj sokkal nagyobb látszik legyen az hitel, el, legyen az eladósodottság, vagy vagy jövedelemegyenlőkesség, vagy, vagy szegénység, vagy migráció, vagy bármi más. Azt írod, akármi is lesz a Brexit szavazás végeredménye, valószínűleg nem a legkézzelfelfekvőbb eszközök, azaz az angol font, az angol részvények és az angol kötvények fognak a legjobban reagálni az aktuális eredményre, hanem valami más, hogy talán mi arról majd a jövő héten, ettől függetlenül vessünk egy pillantást az angol fontra, és így tovább, és így tovább. Jaja. A jövő héten mire fogsz majd rátekinteni? Hát gondoltam, hogy erről majd írok valamit, de mert ugye a jövő hét az ez a hét, csak uh, ma, ma vagyok utoljára a héten, és sok dolgok van, és vissza, jövő hét lesz belőle, tehát ahhoz képest két hét. E periféria. Tehát hogy az európai periféria lesz, ami a ezt legjobban lereagálja valószínűleg. Na még egyszer, mi fogja, mi, mi, mi hogyan reagálja, ezt nem értettem. Az európai perifériás eszközök, tehát Spanyolország, Olaszország, Portugália, mi lesz között, Európa. Most jön egy Brexit, hogy ha az lenne a szavazás eredménye, hogy kilépnek, akkor azt gondolom, hogy, hogy spanyol-olasz kötvénypiac, portugál kötvénypiac az elég rossz szerepelnek, ennek itt a tőzsdék is, ennek kapcsán feltettően az európai bankszektor is, Üh, és nem kizárt, ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy még a magyar hozomok is elég jól együtt az európai perifériával, de nem kizárt, hogy akkor Magyarországon is fejebb mennének a kötvényhozomok. Talán a forint is gyengőne, de nem a magyar, magyar eszközök lesznek valószínű a, a, a fókuszban. Vajon ezzel foglalkozik-e ma az, aki a jövő héten szavazni fog? De, de, de azt gondolod, miközben nem vagy kutatás ember, hogy ez ügyben egyébként az, aki szavazni fog, meghoztálja -e már a döntéset. Ja, nem tudom. Biztos, hogy vannak nagyon sokan, akik meghozták, nem tudom, hogy van-e olyan, aki. Te aki... egyébként, mint pénzügyi szakértő, miközben te nem vagy egy ilyen pacák, te el tudnád magadat képzelni a, a szó képletes értelmében, hogy angliai útra indulj, hogy lebeszéljed őket, mert hogy nincsenek tisztában azzal, hogy milyen folyamatot indítanának el? Hát nekem a társadalom, tehát hogy ezeket, ez, ez, ez hogy megmagyarázni... Én ezt értem, most a szó képletes értelmében kérdeztem ezt, nem a. Tehát nem... nem, nem, nem, pontosan ezért, mert azt gondolom, hogy ebben nem, ez belátást. Tíz nap a szavazás előtt, hogy 8 val nem fogsz tudni belát, nem tudod belátásra kényszeríteni azt aki a véleményét pár meg, már eldöntötte. Sohajtani fogsz, ha nem lesz a válasz. Mármint. Megkönyebbültent. De A de te, te... kilépésen nem de de de de de de de nagyon nagy szerintem az emberek, hogy úgy általában a világ ez, ez, ez így, tehát hogy annak előre, hogy mindenki erről írogat, nem ez éresnek, sose az éresnek, amit, amit, amit amiről írogatnak. Általában a címszavakban, úgyhogy ez nem, ezt nem kell komolyan venni. Szerintem nagyon alulbecsülik az emberek, jelentsen ez bármit is. És vajon miért? A, mert nem tudja senki elképzelni, hogy ez a státuszban, mi vannakos vagyunk. Azt felborul, hogy az a rendben vagyunk. Az... Velük szemben te el tudod képzelni, és el tudod mondani? Elmondani nem tudom, de még elképzelni sem. Csak azt tudom, hogy más lesz. 1938-ban ez Magyarországon béke volt, 1941-ben ez elmentek a katonák Oroszországon. És ez most nem véletlen mondtad? És ezt nem véletlenül mondtam, igen. Mert hát ez most új távlatokat nyitott, most ebben nem szeretnék itt. Uh, nem azt, hogy belegondol, belegondolni igen, de új hülyeségeket ez ügyben nem akarok uh, mondani. Um, mennyire tartod mérvadónak, hogy ebbe aztán személyek nem akarsz beszállni, hogy a jelenkívű közben kutatások milyen előnyét mutatják az igennek a nemekkel szemben. Nem nagyon látok ebbe bele, azt látom, hogy rendkívül szoros, és, és nem kitáknak azt sem, hogy. Hogy lesz egy olyan kilépési, tehát a kilépéses szavazás meglepően nagy ö, százalékkal fog nyerni. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy, az, hogy meglepődünk, hogy síbasszus. Nem is erre számíthatunk. Mert hogy milyen eredmény születik, ezt most nem értettem egyértelműen? Hát, hogy, hogy születhet olyan eredmény, ami meglepően magas százalékkal támogatja. A kilépést ahhoz képest, hogy mi is azt látjuk, hogy fejfej -fej mellett vannak <gül> És te azt mondod, ugye. vagy azt, azt sugallod, hogy egyébként fél év múlva, vagy akár tíz nappal később maguk, akik igenre szavaznak, és fogják azt mondani, hogy ezt megszívtuk, miközben ők okozták? Nem hiszem, hogy így fogják kérezni, mert mondom, ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat. És ráadásul most az útfemberét mennyire érdekelne. Igazad, igazad, igazad van, igazad van. Vagy mennyire részes. De hogy gyorsan megadom magam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hosszú ideig ragaszkodnék ahhoz. E, val valószínűleg mentségeket keresek, vagy próbálok valamibe belejeszkedni, ami mérsékelten sikerül. De magát az egész folyamatot és az azzal együtt járó alagutakat mihova vezet, azt szerintem egész kiválóan érzékeltetett. <Ször> se tudják elfogadni sokszor, hogy nekik nem jó. Tehát azt gondolják, hogy az tök jó. Tehát te például, ha most lenne egy költségvetési vita Magyarországon, ami egyébként befejeződött itt a napokban, akkor azt mondanád, hogy gyerekek, várjuk ki ennek a végét, mert lehet, hogy át kell írni az egészet, függetlenül attól, hogy nem tudjuk, hogy ez milyen konkrét következményekkel jár két héten belül? Hát az a helyzet, hogy a költségvetés helyzetét, illetően a, a konjunkturális folyamatok sokkal fontosabbak, mint az, hogy most mennyire szépen az euroforint tárfolyam, emiatt nem át. Jó, de a konjunktúrára viszont ki fog hatni az er a eredmény, vagy nem? Én azt gondolom, hogy nem fog kihatni, tehát a konjunktúrát nem ezt fogja mozgatni. hogy a piacokat így vagy úgy, de a konjunktúra hiszem, az önmagában sok sebből védik. Ahogy erről beszélgettünk az elmúlt hónapokból, ugye többször elhangzott, és ahogy hogy hal, halad előre az idő, és jönnek ki, újabb és újabb számok, egyáltalán nem leszek ezzel kapcsolatban belüllátók. Tehát, hogy én alatt, nekem ez van a fókuszomban. brexit a független, ha maradnak, akkor se megszavazzák óriási. Beleértve, hogy egyébként Madár István abból kezdi az egész szöveget, hogyha meg is szavazzák a britek az Európai Unióból való kilépést, elvileg a következő két évben nem kell, hogy ennek közvetlen hatását lássuk, a piacok mégis idegesek, és megvan rá a joguk, és onnan jön az elemzés. Igen, mert 100 millió másik így van, ami miatt jogot, joggal lehetnek a piacok időség. Most És rákapjuk ezt a Brexit-et, aminek van egy ilyen óriási, óriási média figyelmet kap 8 nappal azelőtt, hogy ezek az emberek elmennek szavazni. Most jönnek rá, most jön rá, nem tudom, kicsoda a közvélemény, hogy lesz egy ilyen szavazás, és hónapok óta, óta piros-fekete az, hogy most mi lesz a kivégerekmény, hát ennek csak gratulálni tudok. Most nem az Istát akarom ezzel minősíteni, mert ő ugye a, a közhangulatot jelíni ki meg a cikkében, hogy éppen miről ki, miről beszél, és mellé tesz egy csomó minden egyéb fontos dolog. Azt kérdezem tőled, hogy a spekulásoknak mennyire jött el az idejük? Mi az a spekuláns? Hát akik most arra játszanak, hogy ettől a piac hogyan ideges, és hogy azzal egyébként hogyan lehet pénzt nyerni? Az a helyzet, hogy egy, ha egy spekuláns, akinek van esze, erre nem játszik. Nem. Mert hogy azzal csak a folyamatot rongálja? <gül> nem, hanem mert totálisan egészen nem szoktam ezt a szóki spekulás. Azt hallottam, azt a, a, a, a, cseréljük ki másra. Tehát, hogy egy, egy befektető igyekszik ebben a helyzetben minél semlegesebb pozíciót felvenni, mert nem fogja tud általában minél, lehetőleg ne legyen pozíciója, vagy... Ahhoz képest, hogy mi a semleges, ez egy szakmai, lesz, ez egy más kérdés. De lényeg az, hogy piros-fekete, tehát nincs, nincs, nem tudsz adni valószínűséget, és nem tudod, hogy a piros vagy a feketének a, a dobása esetén mekkora lesz a lehetséges nyereség, vagy a lehetséges buksi. És ezek óriási számok. Akkor maga a piac ideges, ez mit jelent? Hát én is mozog be, egyébként sem semmi idegesebb, mint volt februárban. Tehát, hogy ugyanaz. A ugyanolyan, nem kell foglalkozni, mit írnak. Te <gül> doktor úr, akkor azt kérdezem, hogy éppen szúr az oldal, minek tulajdonít csak jelentőséget, és minek nem? Ami miatt ugye a részvénypiacok egy éve küszködnek vagy éppen esnek, attól függ, hogy melyik piacot nézzük, Japán, meg, egy, meg Európa egy éve esik, Amerika ott is különböző részei vannak a részvénypiasznak, tehát valami sávozik, valami meg már kifejezően lefelé egy, nem a Brexit miatt, hanem, hanem mert drágák a, a részvények, és közben, közben meg, meg nincs olyan eredmény növekedés, ami igazolná ezt az árabást. És ezzel nehezen nehezen barátkozik meg egyenlőre a, a közvélemény, hogy, hogy maga az a jövedelem generáló Gazdasági folyamat, ami segítette az árbevétel növekedést és a nyeresség nevekedést az elmúlt. Években az már nincs ott. Azt kérdezem tőled, mert a műsor nyári szabadságra megy, benne én is, akkor is, ha itt vagyok, de egy alkalmat még tartanék fönn. Mikor lesz eredmény szerinted? Brexit-ra? Mhm. Uh -huh. Szerintem, péntek reggel már lesz. beszéljünk hétfőn vagy keddem? Beszéljünk inkább kedden. Beszéljünk eddig. Csak a zaj lesz belőle meg a... Oké, okay. hány órakor? <gül> Ugyanígy, ez jó. 95? Ha. Beírod? De. Jó, rendben van, én már beírtam. Levente, és írj a napja. Jó, ez mi miért? Ez 20... 28. 1. 8. 28. 3-28, igen, igaz. 28. Az Persze, 23 a szavazást. Jó, oké. De aznap uh, gyakran uh, rá fogsz menni, majd uh, anem vagy gyakrabban fogod nézni a bloomberg vagy a nem tudom mit? <gül> Ennél gyakrabban nem lehet. <gül> Jó, Péter, osztod a formádat. Én ilyenkor mindig rájövök, hogy milyen veszteség lenne, ha nem állná velem szóba. Köszönöm szépen, szia! Én köszönöm, szervusz! <gül>